Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Hur kan en förbannelse bli till välsignelse? Paulus skriver i 1 Korinthiebrevet 2 och 2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Att vara korsfäst och att tala om korset. Det var något som man under de första århundradena efter Kristus undvek. För det var en symbol för något väldigt ont. För en grymhet. Och så under de första århundradena. Efter Kristus undvek de kristna att använda korset som symbol. Istället så hade man andra symboler. Det var ju förföljelsetider och man fick vara väldigt klok, försiktig och så vidare. Om man som kristen då eh, ville vittna eller överhuvudtaget ville leva sitt liv. Vi läser ju redan i Apostlagärningarna Om hur exempelvis Paulus Innan sin omvändelse Han förföljde på det mest grymma sätt Jesu lärjungar Och skulle de då Träda upp med korset som en symbol Nej, det, det, det fanns inte ens i tankevärlden För att det var förenat med kriminalitet på det mest grymma sätt. Istället hade man en annan symbol. Under de första århundradena då, efter Kristus så levde många kristna under hot om förföljelse i det romerska riket. Att man där öppet bekänner sin tro, det kunde innebära... Fängelse eller död rent av. Det finns många grymma skildringar om detta. Men man använde andra enkla symboler för att känna igen varandra. En sak man gjorde, man viskade till varandra. Det här ordet Maranata. Kom Herre Jesus. Det var, det var som en hälsning, det var som en Lisa, en... Ett hopp, att man visste att Jesus skulle komma tillbaka. Men en annan symbol man använde, det var fisken. Det blev en sån här hemlig signal. Om två personer möttes så kunde den ena rita en halvcirkel i sanden. Och om den andra ritade den andra halvan så att det bildade en fisk. Ja, då visste båda att de delade samma tro på Jesus. Eh, fisk heter på grekiska istis. Jag vet inte exakt hur du uttalas. Men, men de första kristna såg i det här ordet en eh, akronym. Alltså varje bokstav står för ett centralt ord- i den kristna tron Vi har de här ord Bokstäverna då I -sh -t I s, Alltså I och Bokstav för bokstav Betyder då Jesus Kristus Guds Son Frälsare Så När man Skissade den här Fisken då eller den här halvcirkeln, två personer så proklamerade man Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Så den här fisksymbolen som vi kan se idag också på etiketter på klistermärken, på bilar och så vidare så är det egentligen en en förkortad trosbekännelse. Man proklamerar sin tro, sin bekännelse, att man tror på Jesus Kristus som Guds son och som frälsare. Men vi ska återvända till korset. Korset, som sagt, det var inte något smycke man bar. Nej, korset det var att bära sitt lidande för Jesus under första tiden, korset, det var ju ett skrämmande avrättningsredskap. Korsfästelse, det var den mest förnedrande och plågsamma avrättningsmetoden i romarriket. Den var ju främst avsedd för slavar och förbrytare. Att då bära ett kors... Eller avbildade öppet. Det väckte anstöt. Ungefär som att bära en guillotin. Eller en galje som smycke idag. Det skulle vara anstötligt på många sätt. Men då föredrog man istället de här andra symbolerna. Som fisken, ett ankare, lammet, heden och så vidare. Symboler som uttrycker tro och hopp utan den här offentliga skammen som var förknippad med korset. Men Jesus han talade om att bära sitt kors och har vi då de här referensramarna så förstår vi hur svårt det måste ha varit att ta till sig det budskapet. Att bära sitt kors. Att bära skammen på det här sättet. Att på det här sättet ikläda sig lidandets symboler. Så under de, ja, de 300 första åren eller 200 år. I början på 300-talet så såg man en förändring. Och en avgörande förändring just i synen på korset. Den kom med kejsar Konstantin på 300-talet. År 312 så, så skulle det vara ett slag vid Milviusbron. Och före det slaget så sägs det att Konstantin den Store. Han hade en syn av ett kors på himlen med orden in hoc signo vinces i detta tecken skall du segra och det här gjorde att att han efter sin seger gav kristendomen en laglig ställning och korset upphöjdes från skammens symbol till ett segerns tecken det här är ju en, en sanning med modifikation när vi genom historiska källor vet att Konstantin den Store han utnyttjade kristenheten, alltså det kristna budskapet för han såg den här oerhörda kapaciteten som fanns bland de kristna och han behövde den i uppbyggnaden av det romerska imperiet. Och Så, så, så hur, hur de här händelserna låg till egentligen Ja det är jag fel person att svara på Men när vi ser utvecklingen av den kyrka som Konstantin då var med Och beredde vägen för Så ser vi att det är ju ingenting som är baserat i skriften, i evangelium något om detta, det är ett annat ämne Men från och med 300-talet så började korset i och med Konstantin att användas offentligt Det förekom på flaggor, det avbildades i konst, kyrkobyggnader, vid gravar ja Det blev en symbol för Kristus själv och hans seger över döden och under följande tider då, följande århundraden, så utvecklades korssymbolen vidare. Under 4- och 500-talet så blev korset vanligt på kyrkor och i gudstjänstbruk. Medeltiden, då har vi det här krucifixet med Kristusfiguren ingraveras Som vi känner till det idag Det blev vanligt under den tiden Och så började man så småningom Bära detta kors Som ett smycke Som ett tecken på Tro och beskydd Just det här Att bära korset Av guld Korset av silver som ett smycke Det är ju långt ifrån Korsets betydelse i den urkristna församlingens tid. Vi ser här hur det, det förändrar sin betydelse. Sitt fokus. Vad det illustrerar och så vidare. Korset. Hur kan det vara en triumf? För det är ju det. Hur kan det vara seger. Genom den förbannelse som korset representerar. När vi läser skriften i femte mosebok så står det att den som är upphängd är en Guds förbannelse. Och Paulus han bekräftar detta i Galaterbrevet 3 och 13 där det står skrivet Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Ja det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och Kristus blev en förbannelse. Men hör, i vårt ställe. Ja, vad är det att vara förbannad? När vi går till första Mosebok. Så. Kan vi läsa från den tid då synden fick sitt inträde på jorden, i skapelsen, hos människan. Det står så här i första Mosebok 3 och 14. Då sa det här en Gud till ormen. Och ormen, när vi läser om den i Bibeln, så är det Satan, den, den, den gamla draken. Det återkommer genom hela Bibeln och i Uppenbarelseboken så kan vi se ormen som draken som är Guds fiende. Men här i första mosebok 3 så säger Gud till ormen eftersom du gjort detta. Han hade alltså bedragit kvinnan så att hon åt av den förbjudna frukten. Men hör här, eftersom du gjort detta ska du vara förbannad. Bladda alla boskapsdjur och vilda djur På din buk ska du gå Och jord ska du äta Så länge du lever så Vi ser ormen här Du ska vara förbannad Och till Adam Efter syndafallet Så sa Gud så här Du lyssnade på din hustru Och åt av trädet som jag befallde dig Att inte äta av Därför ska Marken vara förbannad för din skull. Ormen skulle vara förbannad, och här: Marken skulle vara förbannad. Sen när vi kommer in i nästa kapitel så ser vi Kain och Abel. Kain slog ju ihjäl sin bror Abel. Och då står det i första mosebok 4 och elva så här. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. Vi ser alltså hur den här förbannelsen vilar över skapelsen, över jorden, över ondskan. Den vilar över människan och, och så möter vi Kain. Som får det här betyget av Gud. Att du är förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun och så vidare. Förbannelse. Det är ingenting man söker. Men ändå är det en konsekvens av människans handlande. Av människans eh, avsteg från Guds fruktan, från tron Från troheten mot Gud Och vi möter I femte mosebok De här uttrycken Jag ska ge några citat Från 27 kapitlet Förbannad är den Som föraktar sin far Eller sin mor Förbannad är den Som flyttar sin nästas Gränssten Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen. Den faderlösa och enkan. Det här var budskapet från Gud. Genom Mose då till Israel, till folket. Och allt folket skulle säga Amen. Det fanns många mer citat. Men jag nöjer mig med de här så länge förbannelse som en konsekvens då för den ondska som människan har öppnat sig för och låtit sig bli ett instrument för men så står det så här i Galaterbrevet 3 och 13 återigen Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. När jag läser det här. Om, om all denna ondska och dess konsekvenser. Hur tungt det här vilar över människan. Över hela mänskligheten. Ja, Bibeln säger att alla har syndat. Och är i avsaknad av härligheten från Gud. Vi är dömda. Fördömda. Men, men, men så står det om Jesus, att han blir en förbannelse i vårt ställe. Det här är att han tar all förbannelse från oss. Han befriar oss från denna börda, från detta ok, från detta elände. Han befriar oss från synden helt enkelt. Ja, han utplånar synden i oss genom att ta den över sig själv. Han tar den på sig själv. Han blir en förbannelse i vårt ställe. Det här är så oerhört. Korset. När ägde det här rum? När blev han en förbannelse för oss? Det finns en mörk dag i historien När det hängde ett töcken över landet Ett dok av förbannelse Den dag då världen såg ut att förlora all dignitet Det var Jesus, Guds son Som var dömd Han blev hånad Slagen och korsfäst Alltså upphängd på förbannelsens trä. Det var mörker. Det föll över landet. Och till synes rodde ondskan. Matteus skriver så här i 27 kapitlet. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet. Som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, Lema sabaktani Det betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergett mig? Förbannelsens trä. Han hängde där. Utblottad. Men mitt i det mörkaste mörkret. Så sker något ingen kunde ana. Där vinner Jesus- sin största seger det är helt otroligt eh, en fråga varför bistod det inte alla legioner av änglar som, som fanns där redo att rycka in de kunde ju ha sopat mattan med Jesu fiender de kunde ha i ett nu ha befriat Jesus från dessa plågor när vi tänker på seger när vi tänker på strid så ser vi det som makt och inflytande och kontroll. Vi räknar i antal, soldater, vapen, vilka strategier man ska ha. Men Gud räknar annorlunda. Jesus, han väljer inte att vinna genom styrka utan genom svaghet. Genom att bli den mest Utsatte. Så här skriver Jesaja 53 Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom Inget utseende som vi drogs till Han var föraktad och övergiven av människor En smärtornas man och förtrogen med lidande Han var som en som man skylar ansiktet för så föraktad Att vi inte respekterade honom Ja Jesu kropp Den slits sönder Hans vänner Hans lärjungar, ja de flyr Hans fiender De hånar Ändå ger han ger Jesus inte upp Fienden han har Att besegra, hör här Det är Hela världens synd Vad kräver inte det av resurser Men Jesus, han blir alls svagare Han blir blekare Men ändå, han triumferar Och när Jesus triumferar Så är det inte maktens triumf Utan det är nådens triumf och det är inte en seger som, som tas genom hat. Alltså det är inte ett hatet seger utan det är kärlekens seger. Petrus skriver så här. I första Peter blev två och 4. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Det här är nåd. Det här är kärlek. Halleluja. Vi tänker så här. Den starkaste vinner. Men Gud han visar att det är den som böjer sig. Den som ödmjukar sig. Som upphöjs. Jesus han kunde ha kallat på alla dessa legioner av änglar. Som stod till hans förfogande. Men han valde korset. Ske inte min vilja. sa han. Utan din. När han bad. I ångest. I ett semande. Paulus skriver. I Filippe 2:8 2. 8. Han ödmjukade sig. Och blev lydig. Ända till döden. Döden. På ett kors. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Segen, ja, den ligger inte i att undvika lidandet utan att gå igenom det och besegra det. Ser du här korset? Det som var ett tecken på förnedring och död och förbannelse. Det blev ett evigt tecken på seger och liv genom det Jesus har gjort för oss. Ja, det såg ut som att mörkret vann, men tänk när Jesus hängde där svag, eländig, så utropade han inte i nederlag, men i triumf tre ord som fick hela dödsriket att skaka som fick hela världen att darra av förskräckelse det är fullbordat det var en proklamation som hette duga verkligen Jesus han sa inte så här jag är besegrad nej vad var det han utropade Uppdraget är slutfört Vilket uppdrag Synden är buren Mörkret är brutet Och döden är besegrad Detta är vår Jesus Detta är vår frälsare Detta är vad han har gjort För hela mänskligheten Golgata Det talar om djupaste lidande men också om den djupaste kärlek. En kärlek som besegrar hat. En ödmjukhet som besegrar högmod. Och hör, en död som besegrar döden. Den seger som Jesus vann. Den vann han inte för sig själv. Han hade inte behövt det. Men det finns den här utgivande kärleken. Han såg människan. Han vann den för oss. Halleluja. Och Paulus skriver i Roma brevet 8:37: Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Hör, i allt detta vinner vi en överväldigande seger alltså han har gjort detta för oss det är nåd utöver nåd och Johannes skriver så här i evangeliets, Johannes evangeliums första kapitel att alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Så jag har en vädjan till dig som lyssnar på det här programmet. Om du inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Om du inte har fått dina synder förlåtna. Ja, alla människor har syndat. Det handlar inte om allt du har gjort eller inte gjort. Utan det finns en förbannelse som vilar över denna jorden- på grund av synden, på grund av ondskan. Men kom ihåg: Det finns en utgivande kärlek från Gud själv till människan som gjorde att Gud sände sin son Jesus hit till denna jorden för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorade och hör här utan ha evigt liv. Döden. Som vi fruktar, som vi vill hålla långt borta. Den är besegrad av Jesus. Och alla som tror på Jesus får evigt liv till arvdel. Ta emot detta som min uppmaning till dig i det här programmet. Hör, det är detta: låt försona dig med Gud. Oh, All glory okay. Program från Radio Maranata och du har lyssnat till mig Berno Veden idag. Vi önskar Guds välsignelse på återhörande.